Ju do lavdë dhe, dhe falënderim i takon Allahut jalla jalaluhu vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij falë dhe ndihmë kërkojm ndërsa salavatet përshëndetjet e mira të Zotit të gjitha ato tubuara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu wassalam bi shoktë të ibesnikë mi familjen e tij të ndarshme bi gratë e tij të, ti të pastërta dhe të gjithë besimtarët që të, të, të ndjekin rrugën e tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote Në doruar xhamitli do të ndajmë disa çaste para hutbes së xhumës, që shfletojmë diçka nga libri i Zotit, nga fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, nga komentet dhe shpjegimet e dijetarëve të muslimanëve. Nuk ka dyshim se ajo e cila e përsërisim në hutbë është një fjalë shumë e rëndësishme e cila muslimanat e trashëgojnë brez pas brezi në hutbotë të tyre në xhamat e tyre, në legjeratë të tyre. Dajojse fjala më e mirë është fjala Allahu xhallaluhu. Ndër sa ulzim më i mëmir është ulzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo e cila neve i hapmi hutbën me ta. Dhe shpesh edhe doshta edhe nuk e kemi parasysh se çfarë po çfarë po thuat. Fjala më e mirë është fjala e Zotit xhalle xhalaluhu. Kanthan dietarët, është fjala më e mirë e Zotit xhalle xhalaluhu sepse Zoti është më i miri. Zoti është më i madhi, krijuesi i gjithësis dhe si rrjedhoj edhe ajo që ka vjen për e ti është më e mira nërsa u zimi më i mir pra rruga e cila qonë të zoti rruga më e mir e vetë me rrugë e cila pranohet për me arritë Allah u të barek e vëtjala është rruga e Muhamedit sallallahu a.sallem për arsye se zoti jo në të barek e vëtjala ja ka të regur rrugën ati andaj nga këtu dalmi të rëndësia e Kur'anit dhe peshe e Kur'anit Që njerëzit shpesh har, madje në shumicë të rasteve nuk kërkojnë udhëzimin nga libri i Zotit Xhellal Xhelalu. I shohim njerëzit se si në çdo send e kërkojnë mjeshtrin e vet, në çdo send e kërkojnë inxhinierin e asaj lande, në çdo send e kërkojnë specialistin e asaj lande. Në çdo në çdo lëmijë të jetës, si në tregti, si në mjeksi, si në Çdo lëmi e cila usjellë verdin në jetën e tyre, ata kërkojnë një mjeshtër, kërkojnë një njerëz i cili e njeh atë punë që t'ua kryejnë. Mirpo, kur vimte ahireti, kur vimte kuptimi i jetës, kur vimte udhëzimi, kur vimte Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, i shohim njerëzit se nuk e kërkojnë specialistin, nuk e kërkojnë mjeshtrin. Por kush qiloje që aty e kështë të më mërat A në kjo është një mangësi e madhe Por vesimtari duhet që udhëzimin Rrugën Rëfimin e rrugës drejtë zodi gjellë gjellë lu Ta merë nga libri Allahu te bare kjo vëtë e ala Nga se ska mundësi Me ta shpegu më mirë Kryimin Se sajtë cile ka kryua Dhe kjo është shembul I zakonëshem që të cilët njërzit e morin Për shembul se Kjo është Një sentë të cilin e kan kryu dikush E ka zbulu dikush Mësë mirë i se si funksionon Dhe se si blokohet Dhe se si zhblokohet edin kryu si isaj Edina i cilje ka formuhe Një vetur se si funksionon Qka i duhet E si mundet me u pengu nga puna edin Ai cilje ka bëhat vetur Dërsa njeriun, kryimin, univerzin Nuk ka mundësin e me me nashpigu digushit cili së dikta Përvecë zotit tonë të barëke A nga nga kjo Dalmi se Njëri ju shumë i në vajshëm Që ta lezën libri në zotit të barëke A dhe e tha Allahu të barëke Në Kur'an A fela jetë dëbbaru në lë Kur'an A më ala kulubin A qëfaluha Nasurën Muhammed Fa zotit jonë të barëke A nuk e me ditoj njerëzit Kur'anin Pra zotë i unë të bare kjovëtarë në thyrë në Kur'an që ta meditojmë, a ka mundësik i Kur'an me ka mbi diku i tjetër? Që shemë arveshë? Duke medituë, Duke undalë me ta, qëfar fjale ka thonë, qëfar mesajë e ka pru, qëfar përësi i ka pru, a mundët më, më ka mbi diku i tjetër? Ska mundësik me qenë prej, prej diku i tjetër për vetë zotë i tonë të bare kjovët jala, pasaj tha Allahu Gjellë Gjellalu, em m'ala kulubin akfaluha. Apo Mos ndoshta zemrat kanë dryna Pra Ajë cilis mediton Ka dry Jo qëm ajë cilis mediton Sa rinë të e vërteta Ajë cilin mediton Arrinë të e vërteta Ajë cilin e lezën Kuranin Arrinë të e vërteta Por zotë ju në gjelloha në tha Ndoshta kanë në disa zemrat dryna E nuk vindë të Kuranin A ka muncini njeri I cili e shion ditën dhe natën, i shion të mirat e Zotit të pandër prera, një pas një të mirë Zotit gjelë gjelë lu, dhe një herë nuk ndalet me mendua, se kitë këto të mirë a kush e ka dhuru, a du të midhën dikujt përgjithsi, a në dhe thallahu gjelë lu, e më ala kulubin, e ku falu ha, disa zemra i kanë drinat, dhe ato drinat s'ka mundësi michel për vetë Zotit, të bare kjo vë tjara. Në gjuzin amë, gjuzi i fundit Unë dalëm me surën nebe Surën me kije zbritur në meket e pengamberi sallallahu alaihi sallem E cila surë është e shkurëtër Por është e njëshur me kuptime është e shkurëtër edhe është e njëshur me kuptime Dërsa djetarët thanë Kanë zbrit këto surë Në mekë Për shkak për shtatë shmëris Ta atmosferës e të cilën gjende i pengamberi jonë sallallahu alaihi sallem Dhe zbritën këto surë Lakto sure po shtatën shumë nga shumë kënde me gjendjen tonë. Kto sure, të cilat flasin për krijimin e Zotit, për atë se do të dalim para Zotit, për atë se ekziston xheneti dhe xhenemi, se kush është Zoti i jo onjeloala me gjitha emrat e tij. Kjo për shtatën shumë me gjendjen tonë argument. Dikush thot, hojna nuk janë në mëkë. Ne e besojnë a Allahun E besojnë a pengamberin Sallallahu aleyhi sallem Dhe i besojnë a obligimet Ne e besojnë a namazin Zëqatin, Ramazanin Hajin Dhe këtë kanë zbitë medine Dhe ne e besojnë a imanin Në Allahun, pengamberot Melekët, libra, didjikimi Kaderin Këtëto i besojnë a Dhe kjo Disi manipulohet njëri ju duke mëndu që Aja ka kuptu islamin e Zodin Gjellë Gjellë Ne e besoj në abdesin E besoj në sadakajë Dhe i besoj në pun të mira Porse ku është dalimi Ku është dalimi Me surës mekës dhe medines Surët e mekës Ja vendosi njëri ju të themeli Që kur ti thoi Allahu Gjellë Gjellë Uqu falu Mësmi thonë s'kam vakt Kjo dalimi Shko dalim tjetër Sikur që ti e lezën një ajet Ku tëtë Allah u gjele gjele lënë në Kruan Ja e ju e ledhine amenu Kuti be alejku musshyem Ojtë të sëtë keni besuar E keni obligim agjerimin Ojtë të sëtë keni besuar E keni obligim namazin Ojtë të sëtë keni besuar E keni obligim zëqatin Këtë këto ajete I lezëm na Dhe i ka legju sahabët A ti në ju kanë zbrit kohë dallimi dallimi o ky me një fjalë të shkurtër ai kur e ka marrë urdhën e ka zbatuar dhe na kur e mor dha urdhën e diskutojnë andaj kjo është dallimi surrat e Mekës e ndërtoi njeriu për nga për nga themelët e tij ndërsa surrat të cilat vijnë në Medinë ato është zbatim i obligimeve ditësore të të cilat bëhen për ditë këto kanë nevojë për energji takat për t'izbatu ato a da i gjemti sa njërës të cilët thonë se që kam nevojën e përshemën mi diskutu këtë sende me lexurët e mekës më smirti shifët kjo në kryinë në obligimeve sa njërës i t'i kryinë obligimeve të zoti Gjelle Gjelalu mi thonë menale a, e di që farzë e kinë amazin 5 vakt po thotë farzësht dhe prapë nuk e kryinë ku e defekti, du t'me lip defekti defekti është në mungesën e themelit të zemrës së tij zemra e tij ska vendos themel në besimin e Zotit xhelal xelalu sigur shefi i tij i ti thot pse s'e ke kry punën hallakate del del prej kontrole humbot pse nga se e din pasojën se ka mundsië të marr një vërëtej apo të marr një porjashtim apo të marr një një diçka e cila ja prish le vërdin dhe fitimin Ënjëriu ti thua se ai cilis i cili sibindet Zoti Xhelel Xhelalu e pret dashkimi e mar këta dhe e than hajgare. Dhe shumica tore kthejnë shpinën. Andaj tha Allahu Xhelel Xhelalu wa hum mu'ridun. Dhe shum vrejtyre e kthejnë shpinën, por kthimi i shpinës nuk të ik prej pojetisë. Ti mundosh me kthi shpinën, a mund na me kthi shpinën, çdo urdhë, çdo ndalesë, por Zoti ton Xhelel Xhelalu nuk i ikët. Andaj surra e Mekes e ndërtojnë njerijun që të amer lajimin e Zotit me seriositet që të amer urdhin e Allahot me seriositet kur thëjë Allahot 5 vak namaz kjo nuk është lan në zgjedhjën tante dikush kështu e menon mi nga mu falë 5 vak mi pëse jo për po, jo pëse jo kjo nuk ka zgjedhje këtu nuk ka ti nuk të kena lip në ti shka po menon ti Allahot u gjelluar e kapru ajet akimus salatë Walat e kunëm i nërë mushrikim Falë në namazin Dhe mosubani si i dhujtarët Që ka s'falëm Andaj tha pengameri sallallahu alai sallem Dalimi mes neve Dhe atyre të tjerove Ku shën të tjerot me pengameri sallem Dikush mundohet me Bo tërthorazi Laika me fjallë të pengameri sallem Pengameri sallem Dalimi mes neve dhe të tjerove Ku shën të tjerot Ata shka si besojnë Muhamedi sallallahu alai sallem Tha është As-salah, namazi Dalim E këj dalim A vërrejët sot të njerëzit Së të të thënë vetës muslimat Shumë pak Andaj, sureja E mejkës E vendosë themelim Në zemën e njerijut Që kur të i thënë allahu diqka Ajta merë me sërzitet Andaj, sër Allah, al në i gjemë shokët e pengameri Sërë Allah a.s. Ndë njëherë edhe halalin e lishin Ajë halalë e ka pas një punë me baje kalan Pse ka dhonë kam frik se të e bachet hadhal shumë vi i afrona haramit njërzit e par të cilet ju ka zbit Kur'ani i kanë pas dronë dhe njëherë hadhalit ka dhonë të e përdor shumë po binë haram do shta pse vetëm e vetën se e kanë kuptue se me pas punë me zotin o serios nukaj gare kjo punë andaj surët e mejkës kanë përqëllim këtë Vështrim dhe këtë kantë dhe këtë anë të njëriut me, me regulua Në surën edhneve, surën 78 të Kur'anit Thëtë Allahu gjëllë gjëlelu Inë në johme lë faslikë e në mikate Dita gjëkimit është caktuar në kohën e vetë Johme ju në fëkhu fësuri fëtë e të të u në efuajë Dita në kërë i fryjetë surit dhe kretë ju vini grupe-grupe poi pra vreni zotit ton xhel xelalu grupe grupe dhe kjo vdekje dhe kjo ardje kjo ardhe ditën e gjykimit grupe grupe është e ngjashme me me shkurrën e zotit për këto grupe grupe dikush e mendon ditën e gjykimit grupe grupe kjo ardje ditën e gjykimit grupe grupe është e ngjashme me grupin sot një grup shkon një grup vjen një brez shkon një grup vjen this of these in this aligned Aqë sa vdesin gati për cjelim njërëz nëse i matë me lagje Apo me, me qytet o grup Nëse i matë në qytet sa kanë vdek o grup Po nëse s'kamri mu po grup Në një qytet, atem në shtet ka vdek dikush sa është grup Andaj Allah u gjelua da thaue, fe të e tune e fuajgje Ju vini ditin e gjikimit grupe-grupe Sikur që vdisni grupe-grupe Andhe Allahu gjele gjelelu E nëgjësoj vdekjen në këtë bot Me ardhjen ditën e gjikimit Grupe-grupe Pas e dhe Allahu të mare kjo vëtjala Vë futi hati sëma u Fëkanet e buabe Dhe hapët qieli Dhe është për plot dyër Dhe përmendëm e ligeratën e kaluar Se hapja qijejve është për zbritjen e melekve Allahu i hapë qijejt që zbresin me leket për t'i kryjt dëtyra të e veta Dalimi mes ditës gjikimi dhe ditëve para ditës gjikimit është se ata zbresin por se na nuk e shovëmi këtë hapje Ata zbresin me zbret me leku i shijut zbret me leku i vdekes zbret gjdo me leke me dëtyra në vetë por se në ketë dunja Allah nuk i tregon ato Shprovë për njërzimin dërsa ditën e kiametit kur besimin to zban dobi Andë e tha Allahu gjellë gjellë lu Në surën furkan Jo me jera unë dhe me la i kete Labu shra Jo me idhin lë mëgjirimin Ditën kur i shofi njërzit me lachet Pra Allahu e qelë E qelë qilën për t'i pa njërzit me lachet Për t'a pa botën tjetër Tha Allahu gjelluar Labu shra jo me idhin Atë dit Kriminel që s'kanë besu S'kanë mundësime pas përkëzime Pra Vjen një ditë njerëzit besimin qka e kanë pas prej besimtarve e kthejnë në shikim të syrit e kjoja ushton imanin e ata qka s'kanë besue e shojnë për s'ju bandobi Andethe Allah u gjele gjelelu u fekenet e buabe bëhe qjeli dyjer dyjer qjelën dyjer të qjeli të zoti gjele gjelelu për zbrit me lekët Për detyrat e tëre Kanë dhonë djetarët në këtë rast Shumë njerës Mahnitën Dhe dëshirojnë me besuë Dhe dëshirojnë me besuë Sikur që ka anë Kur anë Që njeriju Kur e shemë me leku në vdekjes Dëshiron me besuë Dëshiron me besuë Por Allah u gjelojnë e kamohua Këllë la, kur se si Tani është vonë Tani me besuë Pas i ta shifsh me leku në është zhvonë Besimi i cili pranohet është para se me e pa me leku në zodi gjelë gjelëlu Pas e dha Allahu te bare kjo vëtjala Vësuj i ratil gjibelu Fëkehën e të sërabe Dhe kodrat vendosën lëvizje Nga se që regullohet Univerzi Dhe do kënë sikur miraj Nga bërja pluhur e kodrave Pro atë shumë cëptohen Kodrat Dhe nisa në syrin e njeri Do kënë sikur Miraj, si kur uj i largën nga rezët e, e djelit. Pas e dhe Allah uj gjele gjelelu, inë në gjehen në me kenët mirësade. Dhe gjehenemi, nga kitë kjo -kit të lovi, gjehenemi është në pritje. Pra gjehenemi e pretë dikanë, e pretë shumë. A da kjo argumenton se njëriju do të bala faqohet me gjerat të mdoja. A da një ditë për ditëve, kër i lezën të abdullaj për një abasi, radhi Allahu anë shogi për nga meri sallallahu aleyhi sallam dhe djali haqës ti kuri lezon të ajetit e gjenemi konkretisht në surën mërjem një ajet të zoti gjelle gjelalu ku Allahu gjellu anë në të regojnë në atë ajet se nuk ka dikush vetëm se do të delë parazjarit abdullajb një abbas radhi Allahu anë u shqetson të dhe u mërzit të dhe u piklon të shumë dhe thoshte zotin a ka të regu që kemi medal para gjenemi pra kemi medal për para dhe nuk në ka tregu a kemi mishpëtu për i ti pra krejt ka medal para gjenemi të Zotë i Gjellu Gjellu ku shpëton nuk në ka tregu Allah u Gjellu ala me emra dërsa krejt dhe në ka përmen me emra se kena medal para tina wa im minkum illa variduha s'ka dikush pi uve vetëm se ka medal para gjenemi Edhe Muhammedi sallallahu alaihi sallam Por edhe sallahu gjele gjelelu e privilegion E privilegion që gjenemi të ikë prej ti Nga madhështia që ja ka dhe në allahu gjele gjelelu Pe nga mërrit të ti alaihi salatu O esselam Pas e dhe allahu gjele gjelelu Littahine me ebe Por atatë të cëtë i kanë kalu kufit Atatë që kanë të prue O shtrehim E të kja, të kja jetë kemi ngejle lëgjeratën e kaluar Ka dhe në djetarët Fjala Zotit Gjellegjellu hulit taghin I ka tëpruhe Apo tëpruesit Argumenton se gjithë kushit cili si bindë Zotit dvet të bare kjo e të ala E ka tëpruhe Fjala Allahu Gjellola me ebe Strej Me ebe do me than Kër njeri ju lodhët shumë në një uthim Dhe kthejë të shtepia e ti për të qëtësue I dojnë është këthyje me ebe është këthyje me ebe Mirë po Zotit ju në të bare kjo e të ala e ka qujtë gjenemin me ebe që argumenton se njeri u kur vdes njerëzit thojnë u rahatua kështu thojnë njerëzit thojnë u rahatua dhe si cëli për dhejetin thotu ka rahatua me pasen se ish rahatua si cëli ish ka vdek ajo ish ka një meti maj madhë s'kish pas një met mat madhë se sa mu rahatua Nëse i shkon vdhej kërë atim Porse kërë nuk është ashtu Andethe Allahu gjele gjelelu Littahin e me ebe Ata të se të kanë të pru Në mosbesim Në shkeljet të ligjit e zotit Në refuzim të bindjes Ndaj zotit e barë kjo e tjala Littahin e me ebe Këta streh Qëtësim Të imaginuar Nga anë e tëre e kanë gjenemin Praa Ata kanë me mëndu se vdiqëm më e po shkojnë me pushu u tash. Për Allah u gjelën tha, jo, dhe në qëtësim i juaj dhe tjetë këtu, a i nuk është qëtësim. A da i tha në surër, Ibrahim, laje mu të fia, wala jahja. Gjejnëm liju, Allah u naruajt, tha, as nuk vdes, as nuk jeton. As nuk vdes, as nuk jeton. Nuk jeton, se s'munët me jetu që aty, Nuk vdesë mi umor shpirtje me, me, me dalë për aty Kjo gjenja me e keqe Andaj, ka thënë Allahu Gjelluala Littahine me ebe Që argumenton se njërës kërë thojnë Ura hatu filani Kër ka vdek Kjo, kjo nukër regull Një dit për dit dhe kalonj një gjenaze Para pengameli sallallahu aleyhi sallam Dhe pengameli aleyhi sallatu sallam tha Mustërihun Au mustërahun min Njerëzit janë mësu gjithmonë kanë thonë kështu Kër ka vdek dikush kanë thonë Urahatu filani Madje njerëzit e kanë bëhë këta Si një loj Si një loj rutine në pace Por se Zotë i unë gjelluala Edhe në Kur'an dhe në gjune Për inga meri sëllëm Në katë regu diska tjetër Kaloj një gjenaze për në për inga meri sëllëm Dhe tha për inga meri sëllëm Irahatuar Apo i rahatun piti Jan dy mundsi. Ose rahatoht ai ose rahatoon pëjti. Andaj nuk janë të këqë rahatoon kur vdesin, por janë çë rahatoon të tjerët prej ti. E nëse os rahatohe, elhamdullillah që ka qenë me begatinë e Zotit Xhelel Xhelalu dhe me bindjen ndaj ndaj Zotit vetë të bare këto të era. Andaj kur vdes njeriu, a rahatohet? Jo. Fillon jetë të re filon jetë të re në berzah dhe pas taj filon jetëa e fundi dhe finalia dhe ajo është në ditën e gjikimit dhe shumë njerës e cilat mendojnë se e ka rehatue familjarin e vetë kër e ka futë në vërë kër me ditë se kër e ka quë kër me ditë se kër e ka quë nuk banë gjumë të shpia andre dhe allo u gjilloala litë paghine me ebe ata mendojnë se anë toanë që të si A ta mendojnë si janë të ardhë mura hëtue A ma në gjenem s'ka rëhatim Në gjenem s'ka rëhatim Ajë cili ka fletë para urdit zotit Ajë cili se ka qo kohën për urdin e zotit Ajë cili ka donë hajtë se Pune marëm se se pas në falë një farz Madje djetarët kanë thonë Melan një farz Talahu gjellë gjellë Osh ma i malë se me bo shumë krime Të se dhe t'jamë prej harameve Po njëzit nuk ja din vlerën farzit Me, ba, me lan një urdhër zodi gjelë gjelë lëhu Anda iblisi E lan një urdhër të Allahu gjelë gjelë lëhu Një urdhër E lan një urdhër Allah i tha birës ejs dhe ademi Tha jo si bi Edhe dulë pri mëshirës të Allahu të varë kjo vë të ala Dërsa ademi ale i sëratëve sëram Nuk e lan urdhërin Po e shkeli haramin Dhe ka dalim Ka dalim me shkeli urdhën Dhe ka dalim me shkeli haramin Iblisi i tha Allahu bëni sejsde. Tha jo. Çibi si dilti mushiris. A dejmiti tha mos e haket pem se nuk ka nuk ka e lejuar me për ty. Dhe pas disa kohorave e hangur. Dhe Allahu ja pranoi pendimin. Andaj me e shkel haramin. O malet krahasim, ajo nuk ka le. Nuk ka le, ajo haram. Po do malet të me shkel urdhrin. Lë argument, argumentësh, s'ka ndodhi me Iblisin, dhe s'ka ndodhi me Ademin. Ademiu pendu. Tha O Zoti, "Uni vona zullum vetes që andra haramin." Por ky tjetri s'ka ndodhi me ta. Ai i cili e shkel urdhrin, ai mundohet me bó lixh haramin. Këi ndodhi. Ai i cili e lën urdhën e Zotit, mundohet me bó lixh haramin. Ai i cili elën namazin, elën zakatin, Elën agjerimin, elën haqin Kjo është e pak krahësush me krimi këti Krahës ati cili e pini raki Apo shken një halam të Zotë i Gjellë Gjellë Argument Argument jam të dy kriesat Zotë i Gjellë Gjellë Iblisi dhe Ademi Alehi Salatu Veselam Ate dhe Allahu gjillu ala Li taghine me ebe Ata që e kanë të pru Mendoj se këthejnë që të sima të këthejnë Azop, Allah u në runë nga azopi Allah u të bare kjo e të ala Lebi thine fiha ahkabe Ata do të qëndrojnë atje ahkabe Hakb, au hikb, do me dhanën periud Ata do të qëndrojnë atje periudat gjata Kanë dhanën komentatorët periud pas periud Argumentonë fundi a jetit Periud pas periud Pse e ka që i gjoti periud Nëse fjale periud E pokë Një kod të caktuar Argumenton si kur ki ka me përfundue Por jo Do të shohë misa Allah u gjele gjelelu e ka qujtë periud Për ta nda Mes azapit dhe azapit Pra ajtë të të ketë një periud Një azap Pasaj vazhën azap tjetër Kur ta krye këtë ditin, vjen tjetëri Dhe kjo pa fund A da e tha dhullaj minë shudi Kur nuk dalim për e aty Për më huësit Nësa gjuna qatë për muslimane Darin e se kanë iman në Zotin Gjeli Gjelaluhu Tha Allahu te bareke La jë dhukune fiha Bërden Vë la sharaba Ata Bërden dhe gjenemit Nuk shiojn Bërden Vë la sharaba Ata nuk shiojn Freski Dhe as uj Pra ata Asë nuk ju një alët pak Me ja u fladit ajrin Me ja u zbut pak Atë ndaljën e frimarës Prej ashpërsisë të gjenemit Berdë dhe nuk ju vjen Asë një anë ftoft Berdë do me dhonë ftoft Pros ju vjen ftoft I ka asë një anë Allah unë arruaj Uala sharabe Dhe ka përmend Allah u gjelë gjelë U dy Nevoja të njeriut Të dhjetë ja kamohu, ka mohu, ka dhona s'janës ja japna E para është Klima e jashtëme Që e ka nevoj njëri ju si Në, në zhegën e, e, e verës Ki nevoj me thvadit për jashtë A mjafton kjo me thonë dikush Veç kjo, jo Masit bon ditëra orë Thu bjema dhe uj Se ta shka fillu zhegi për mrena E allohu gjellohana tha A ta kam zhegë prej për jashtë E që është primarja Dhe zhegë prej për mrena e ka është nevoja e ujt Tha Allah u gjelohala, laj e dhukun e fija Bërden, vala sharabe Ata mrejnë as kanë as Frimarjet freskët Që me ja ufladit tjeshtë mën E as që ju apna uj Me ja ufladit mënçë mën E ka mundë si njëri ju Me që ta me lujt Ka mundë si njëri ju Me së ta me vajegare Ka mundë si njëri ju Këta më së me mërë serios Njëri ju të sot me ja vanu pak bukën të ranohet Sot mi anall pak pagën e banki ametin Sot mi anall ujn e banki ametin Nërsa nuk e din njëriju Se do të bëlla faqohet me di shka Ska mund si ka dur t'lira me boshka doje Sot ti dele dhe e mer Dhe kjo një metimal Andaj kur e mërë të ujn amër bë këtë pabit E mërë të ujn në gotë kështu Dhe pa se me pi kajtë Qante Dhe e pëtë që në shokte vetë Psi e tu kajtë Qa kajtë në ujn me kajtë Së si jam dukajt për ujn Po jam dukajt për këtë një metë të madhë Si i thua të allot faliminderit Qish i thua të allot për këtë uj faliminderit Andaj dhe allohu gjelluar e vale, laje dhu, kone, fija, bërden Ata vale, në gjenemës do të kenë flad Sot njerëzit kanë flad të madhë Sot edhe verën e kanë bo flad Me klimat të ndryshme Dhe loj loj freskijen nga pijet të ndryshme Për këto do të ndalen për atate cilët Futën në gjenem Allahu në ruën nga zjarë Allahu gjeli gjelalu Tha pasaj Allahu të marë kjo vë tjara Illa hamimen Vë gësaka Ata Me përjashtim të tëftoftit dhe ujit Do të pinë ditë qëka tjetër E para që do të pinë është hamime Hamim që do me thanë ujë i cili është nëze në temperaturat më të larta. A i thojnë hammam? Hammam i thojnë ujët ku nëzehet shumë. Dhe pasaj përdonët për pastrim. Hamim, hammam është e njëta shpreje. Ata do të pin nga ujëm i cili është nëzehë në gradat larta. E që ku të kërkojnë ujët e freskët ujë pët ujë nëzehet. Dhe kitë kjo do këta shumë e të mërshme, për Allahu e të regon se kjo nuk është zulom kjo është përpudhje me punët e tëre thala u gjeluala ata do të pin ujt valë u e gësaka dhe do të pin gësak ghasak, gësak qka është gësak kanë dhe në djetarët ajo e cila del pas i djegët njëriju prej qelbeve të ndryshme prej jashqitjeve të ndryshme të përzijera me gjak dhe qelb Bashko dhe ajet me pijë për zotit Allahu xhel xelalu. Nga sajk, sa nga nxehtësia e madhe që është zakoni i trupit kur nxehet shumë lip diçka me konsumuar. Më njëherë lip diçka me konsumuar. Më njëherë kuroj nzat. Pse? Nga se dehidraton njeriu. Kur ka nzat i merret ujë dhe kërkon më shumë ujë, e cila është dimrit ma në dosd vogël. Pra verë spihet ujë më shumë. E gjenan sa ka nevojë njeriu për ujë. Allahu xhelalu ahep çelbin njerit nga trupi Me e pije A dhe e tha Allahu gjellë gjellë në ajet tjetër La je kedu ju si hu hu. Në surën Ibrahim Tha Allahu gjellë ala Menzise e qonë të posht Menzise e qonë të posht Pse nga se është Gjendje ashpër E zotit të cënë ja ka dham përdënim Ati njeriut Pas e tha Allahu të bare kjo vëtë ala Dhe se dikujti do këtë kjo, kjo shumë Kjo tërtur Kjo është kundër të drejtave që kjo është përblim balabar me punët e tina nuk i kemi bala zullum asë njëherë Allah u ka qupe nga mërë ka zbrit libra ka ba Allah u gjelevala loj loj në ndryshimi në verzin e ti ka dënu Allah u popoj para neve që neve sot kemi mundësi me shiku ata popoj se si janë dënuë dhe prapna nuk marë në mësim Allah u gjele gjele ka qu loj loj ajeti s'ka mundësi njëri u me mohuë Allah në e qonë lojlës muje Të cilat neve ne në e tregojnë dopsijen Dhe prapë në nuk i binë në Allah u gjelë gjelelu Dhe këtë kjo Allah u të varë kjo vë të alë Pasje për shkujti gjenemin Tha Gjeze en u i feka Qishtu onë përpudhje Me punët e tina Kto qka i fusë me qëtu E kanë meritu punën Ane në surën El mulk Dikushtot Shumë kja zopë Shumë i madhë kja zopë Aska mujtë pak malet Si kur najna më të mërshirë që mëse zotë i unë të bare kjo e të jala Tha Allahu gjelle gjelalu në surën mulk Për ata të se do të hinë gjenem Loh kunna në sma'u au në aqilu ma kunna fi ashabi sahir Ata gjenem litë ku të hinë gjenem Në shpesh arbonomi me, me imbojt kinëse Ata vetë që kanë me thonë për vetën Kanë dhënë së pas mi pas menë Me pas pas mend Dhe me pas ngu mir Si shmi hingje enem Me pas ngu zotin mir Me pas ngu për nga mbelin Me pas ngu se kjo pune madhe Ski shmi hingje enem Mir po, hajt se, kjo sakur, gjo, se kjo sakur gjo Lejë më dhe shka thotaj A në edhe shejko dhe njësë të nja Shejko dhe telefonit E me rrveshe dhe pak shejko dhe telefonit Kërejt shejko dhe telefonit Shkojnë të varezat e njëta Sikur ata shka në shku para telefonit Pse ti që i në shekull e telefonit Mos e të nëqute një varejs tjetër Njejtë të të vareza Njejtë të të vareza Andaj mos më shëtroni nga Nga kjo, kjo begenisje Tepërt që neve në ka kaplu në këtë shekull Andaj dhalov u gjilë gjelalu Gjezehen u ifaka Kjo onë përputhje Me veprat e tyre Pas e dhalov u të barë e kjo e tjala Inne hum kenu La jërgju në hisabe Ata Në dynja s'kan prit logarin. Se gabova sapo i kur logarin. Keni bën njeriu me logari për çdo gjë. A mdel kjo deri fund muajit. A mdel kjo për 6 muaj. A mdel kjo mu për 1 vjet. A mdel kjo mu për kta. Dikush ban plan edhe a mdel mu për 7 nit. Do me punu, me bë parë 7 nit milion parë. Sikur Zoti Xhelal Xelal nuk oj prandëshëm këtu. Krij domi asiguroj. Allahu na ruaj. Këta jërëz se kanë shtin logaria khiretin heq Se kanë fud logaria khiretin heq Anda i ka qëtë kjo shka i ka qëtë Pase dhe Allah u të bare kjo e të ala Dhe këta i kanë muhuar ajetët tona Me përgënjështrim të madhë Kur ka folë Allah u gjele gjelalu Se kanë fud në zemër Kër ka folë Allahu të barë kjo vëtë ala Nuk e ka ngritë serios Anda i ka gjitë, kjo qka i ka gjitë Pas e dhe Allahu të barë kjo vëtë ala kitabe, Ne gjdo gjë E kemi shkruar liber E kemi vendos logari dhe E kemi shkruar liber Fe dhuku Fe lën nëzidekum Illa adhabe Thëtë Allahu gjelluar e në fund Shion e dënimin Se na nuk do t'ju shtojnë Po së dënim Anda kjo është pegonë ayetin e Zotit i Gjelëjë Jelaluh periudha kjo sure kjo ka disa ajete në përfundimin e surrës por kjo pjesë e surrës argumenton që njeriu ti ngri çështë që serioze merr axhiretin shumë serioz merr ditën e gjykimit shumë serioze se në çad dosh çka se merr serioz at çdo që më bëvë fasu ka më të shtupë vfasia Andaj Allah u gjelën në ajete ka përmen, u e bedelegum min Allahi, malem ma jekun u ehtesivun, ju del para zotit, diçka s'ke kanëmor me men, që kjo, edhe që kjo e gzistona. Adhan alush bi Allahu Jalla Jalalu Ta'ala, na munsal mai morttese de Zotit me seriozitet, ta morna ahiretin me seriozitet, ta morna pejgamberin ton sallallahu alejhi wasallam dhe fjalët e tij me seriozitet, dhe Adhan alush bi Allahu Tebareke ve Teala, Chellahu Jalla Jalalu taban musliman te devotshëm, na bunsal Allahu Jalla me punë veprat mira ti ban qabul, na munsal mi ushmang veprat religja, alush bi Allahu Tebareke ve Teala, Chellahu Jalla Jalalu ta e perfundim te mir, aqulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin